Кому яке діло? Що то за обставини? Знайшла у квартиру вигідного квартиранта і взяла гроші за цілий рік наперед. Обміркувала причину своєї з'яви в чужому селі, де не знала жодної душі і де її ніхто не знав. Справді, до кого вона туди їде? До Павла? Але ж його там, по суть, іншими словами, він, очевидно, перебуває під чиїмось Недремним оком, та ще непростим, раз екстрасенсиха застерегла бути обережною. І вона його, те око, не мусить сполошити, насторожити, і її з'ява не повинна вилізти боком для Павла. Наталка вигадала найпростішу, але, на її думку, надійну легенду, яка навряд чи в кого викличе підозру. Написала листа в сільраду «Добродію сільському голові» не називаючи на ім'я та прізвище, бо звідки могла їх знати? Що от, мовляв, колись давненько, іще студентами були вони цілим курсом у тому селі на городини. Її досі не сходять пам'яті мальовничі краєвиди за селом, і тамтешні добрі, щедрі і нелукаві люди. Отож, вона рада купила б у селі хату і город під дачу. Відповідь прийшла несподівано скоро. «Приїжджайте, в селі повно дворів стоять пусткою» є кілька вигідних пропозицій. Наталка знову ж таки листом подякувала і попросила назвати когось із сільських тіток чи бабів, у кого вона могла б зупинитися, коли приїде торгувати хату. Сільський голова знову не забарився і назвав найперше бабу Саньку. Настав день, коли Наталка змогла спакувати сумку і поїхати в село, де ждали її кілька вигідних пропозицій. Виїжджала ще за осінньої погоди, а приїхала в справжню зиму, що впала за одну ніч. І село, прикидане снігом, і взяте в облогу першим справжнім морозом, тепер узимку спить іще глибше, міцніше, тихіше, і від цієї незвичної тиші не йде до Наталки сон, хоч як його заманюють м'яка перина і розкішні пір'яні подушки, які, либонь, давно не спізнавали доторку чиєїсь голови заставючись упродовж років та років пишними, незайманими. Ніч і тиша, тиша і ніч. І ніщо не нагадує про існування світу. Жоден звук, жоден промінчик. Так, ніби світ сам собі наказав «Замри!» І завмер на непевний час, набравши повні легені повітря, щоб не видихати якомога довше, і в цьому проміжку солодкого заціпаніння, знерухомлення, бездиханності випробовує себе на витривалість і справжність. Може, це і є час істинності світу, у який він закликає кожного в ньому сущого, закликає і пропонує кожному так само перевірити себе на справжність істинність. Шкода, людство чомусь вважає, ніби ніч і тиша, дані йому передовсім для сну. І воно бездарно просипає себе, чим більше віддаляючись від справжньої суті свого божого призначення. Наталка не самохід зворохнулася. Ледь чутний шерих цупкого, злеженого на ковдриника, хрустко шкрябнув тишу і тут же пропав у ній. Проте стачило й цього, аби в непроглядному просторі кімнати забилася інша настроєва хвиля. І Наталка нарешті дозволила собі впустити в думку того, про кого не могла і не хотіла думати похабцем, уривчасто, принагідно. В суеті, нехай і приємній, проведеного з бабою Сенькою дня. Вона спробувала уявити Павла, якого зараз так само через ньому чорноту ночі несе якась недоступна для... Осягнення сила, вділена нескінченним світом кожному на час прожиття. Якась енергетична хвиля, що матеріалізується у вигляді щосекундних обставин. Сприймаючи і свідомлюючи їх, людина якраз і відчуває себе живою істотою, а власне живе. Вона пробувала уявити обставини цього миттєвого, одночасного з нею Павлового існування, і в неї нічого не виходило. Де він зараз у цьому селі? В якій хаті? З ким? Якщо хтось є біля нього? За скільки метрів чи кілометрів звідси від бабиного двору? Чи спить? Чи в безсонні рахує верблюдів, аби прикликати сон? Чи, може, обіймає рукою тепле жіноче плече після любощів? Ой, Павле, Павле, як показатися тобі на очі? Що сказати в першу мить зустрічі, а головне – «Що скажеш ти?» Спершу Наталка й не збагнула, в чому річ. Хтось обережно сторожко пробував тишу на доторк, наче вона була предметом, об який можна потертися чи підшепити його нігтем.